точно поставила на вінця посудини свої малинові чобітки і, акуратно склавши над хвостом кінці крил, тривожно повела головкою в усі боки, все ще вдивляючись, в яку пастку потрапила. Мешканці Голубника раптом замовкли всі, принишкли, аж стеля, здається, знизилася на ту тишу. Всі вони запримітили у своєму житлі, Новачку. Розглядівши, яка потрапила до них красуня, самці один по одному, забувши про свої гнізда і про милих дружин, вітально підняли крила і кинулися виказувати раз захоплення її голубиною вродою. Вони стовпилися навколо поїлки, а деякі зухи, прагнучи будь-що наблизитися до незнайомків притул, Вискакували на бережок поїлки і джинджуристо підступали ближче й ближче, самовпевнено роздуваючи опецькуваті вола. Стеля голубника, підперта накотом сп'яніли голосів і звуків, знову наче піднялась до верху. Синя-блакитна птаха моєї голубої мрії гордо стояла на вінечку поїлки, як на троні. Із неприступністю королеви високо тримала голову, зблискуючи очима, повними щирої зневаги і презирства до натовпу недоречних їй зараз упадальників. Тим же з них, хто переступав усі дозволені межі, вона гидливо відважувала належне. Відбивалася зовсім негречно, не, не по-королівському, а так завзято... Чисто тобі по-базарному, аж пір'я летіло з настирливих нахаб. В одній з таких штовханин вона втратила рівновагу і мусила зіскочити зі свого трону. Бережка поїлки її ніжками подалася глиб голубника, тікаючи далі від обридливих настирливців. Проте почесна свита посунула за нею, воркуючи один наперед іншого, Голуби пнулися голосами звернути на себе увагу. З горла в них то облеслі восипалися дзвінке й мелодійне срібло-золото, то перекочувалися аж булькотіли хвальковані громи. Залицяльники, розпускаючи віялом хвости, перегиналися в низьких поклонах. І так з гінці з гінці запопадливими дрібненькими кроками вихилялися навколо новенької обранки, промітаючи їй тим віялом, як віником, встелену найкращими компліментами доріжку. Нарешті шаленство засліплених свіжою вродою чужачки самців дійшло до того краю, коли їхні законні і вірні дружини байдуже спостерігати за таким негожим шарварком далі просто не могли не мали права, бо честь їхня топталася так очевидно і безпардонно, що жодному терпцю не в силі утриматися. З найревніші, а за ними й усі інші злетіли з насиджений гнізд униз. І хто загрозливо, а хто в звабній позі мовляв: "Подивися, яка я в тебе гарна, у всякому разі не гірше цієї зайди", стіною стали між своїми подружніми парами і чужачкою. Але розпашилі кавалери їх вусом не повели ні на зваби принади, ні на загрози законних подруг. Наче й не бачили, не чули їх. Ну, ясна річ такої наруги не витримає серце жодної голубки в світі, навіть якаб вона була добра та лагідна. Ота ж, що перша злетіла і страхала свого невірного прочуханом, відразу пустилася шулікою в колотничу. Але не на парубка чоловіка, а на синьо-блакитне пір'я зайшло і жар птиці. Я не втручався в ташину логіку речей, хоч, як на мене, якщо нагороджувати по заслузі і справедливості, то варто б скоріше марафетити пір'я такі тому парубкові, бо жар птиця, по суті, мов, умити скельце, чисте і невинна, і перед усім гуртом і перед кожною окремою голубкою, бо жодному із тих несподіваних для неї претендентів вона не тільки не давала ніякого авансу. Крихточки не схилила голову на знак, бодай, найменшої приязні, а кланятися схиляти голову, то в голубів вияв любові, симпатії, згоди, покори чиї запобігання. Вона ж, значить тільки за тим стежила, щоб ні перед ким не зронити голову. Гордовито дерла неї доверху навіть тоді, коли товкли її суперниці у тім'я. А я збагнув, що в тому голуб'ятнику, в якому вона жила досі і звідки її принесли, у неї була кохана пара, та ще й вірно кохана. Щоб таку голубку перепарувати з іншим голубом, іноді доводиться досить поморочитися. Спершу її відсаджують в якесь окреме, зовсім чуже приміщення, щоб пригнітити самотністю, бо саме облога самотності і чужих тісних стін замкненої клітки найчастіше беруть неприступність такої невміру,